Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 58 Capitolul 5. Spargerea A doua zi după discuția de mai sus, Contele de Monte Cristo plecă într-adevăr la Otiui împreună cu Ali și cu mai mulți servitori, luând acolo caii pe care voia să-i încerce. Ceea ce-l hotărâse mai ales la plecarea asta, la care nici nu se gândise măcar în ajun și la care Andreea nu se gândise nici atâta, fusese sosirea lui Bertuccio. Reîntors din Normandia, Bertuccio îi adusese vești despre casă și despre corvetă. Casa era gata, iar corveta sosită de opt zile și ancorată într-un golfuleț, după îndeplinirea tuturor formalităților cerute, împreună cu echipajul ei compus din șase oameni, era pregătită să pornească iar în larg. Contele lăudă zelul lui Bertuccio și îl pofti să se gătească pentru o plecare pe curând, rămânerea lui în Franța, trebuind să se prelungească mai mult de încă o lună. Acum, îi spuse el, aș putea fi nevoit să merg într-o noapte de la Paris la trepor. Aș vrea opt schimburi de cai la popasurile înșirate pe drum, care să-mi îngăduie să fac 50 de leghe în 10 ore. Excelența voastră și-a mai arătat dorința aceasta, răspunse Bertuccio, și ca ei sunt pregătiți. I-am cumpărat și i-am adăpostit eu însumi în locurile cele mai prielnice, adică în sate unde nu se oprește nimeni de obicei. Bine, îi spuse Montecristo, eu mai rămân aici o zi sau două, așa că fă cum e mai bine. Pe când Bertuccio ieșea ca să dea poruncile în legătură cu rămânerea aici, Baptistin deschise ușa. El aducea o scrisoare pe o tavă de argint aurit. Ce cauți?" îl întrebă Contele văzându-l plin de praf. Mi se pare că nu te-am chemat." Fără să răspundă, Baptistin se apropie de Conte și îi întinse scrisoarea. E importantă și grabnică," spuse el. Contele deschise scrisoarea și citi. Domnul Conte de Monte Cristo i-a anunțat că în noaptea asta chiar un om se va strecura în locuința sa din Champelize ca să fure niște documente pe care le crede închise în biroul din camera de toaletă. Se știe că domnul conte de Montecristo e destul de curajos ca să nu ceară ajutorul poliției, ajutor care ar putea primejdui din plin interesele celui ce trimite această scrisoare. Domnul Conte ar putea să-și facă singur dreptate, fie printr-o intrare care ar duce din dormitor în camera de toaletă, fie pândind chiar în această cameră. Oameni mulți și măsuri vădite de prevedere l-ar îndepărta cu siguranță pe răufăcător și l-ar face pe Domnul de Monte Cristo să piardă prilejul de a-și cunoaște un dușman pe care întâmplarea i l-a scos la iveala aceluia ce îi trimite știrea de față, Știre pe care poate că nu va mai avea prilejul Să o dacă, neizbutind În prima lui încercare, răufăcătorul va încerca Să facă încă una La început, contele se gândi că ar putea să fie La mișloc o înșelătorie de atâlharilor O capcană grosolană prin care îi se arăta O primejdie nu prea mare ca să l atragă într-o primejdie Cât se poate de serioasă De aceea Fu pe aci să trimită scrisoarea unui comisar de poliție, cu toate că îi se scrisese să nu facă asta, ba poate chiar din cauza sfatului dat de prietenul necunoscut. Când, deodată, îi dădu prin minte că s-ar putea să fie într-adevăr vreun dușman de-a lui, deosebit, pe care numai el ar fi putut recunoaște și de la care, în acest caz, numai el ar fi putut trage foloase, așa cum trăsese Fiesco de la Maurul care încercase să-l îl cunoaștem pe conte. Nu-i nevoie să mai spunem că era îndrăzneț și puternic și că înfrunta imposibilul cu energia pe care numai oamenii superiori o au. Viața dusă mai înainte, hotărârea luată și ținută de a nu da înapoi în fața nimănui, îl făcuse pe conte să simtă bucuria de a gusta plăceri necunoscute în luptele duse uneori împotriva naturii care e Dumnezeu și împotriva lumii care poate fi luată drept diavolul. Nu hârtiile vor ei să mi le fure, își spuse Montecristo, ci vor să mă ucidă. Nu sunt hoți, ci ucigași. Nu vreau ca prefectul poliției să se amestece întreburile mele personale. Pe cinstea mea, sunt destul de bogat ca să-i scutesc bugetul de cheltuia la asta. Contele îl chema apoi pe Baptistin, care ieșise din cameră după ce adusese scrisoarea. Ai să te reîntorci la Paris," îi spuse el, și ai să aduci aici toți servitorii care au mai rămas. Am nevoie de toți la otui. Să nu rămână nimeni în casă, domnule Conte," întrebă Baptistin. Ba da, să rămână portarul." Domnul Conte să se gândească că e departe de la căsuța portarului și până la locuință. Ei și? S-ar putea jefui întreaga clădire fără ca portarul să audă vreun zgomot. Cine ar putea face asta?" Hoții!" Ești un erod, Baptistin. Chiar dacă hoții ar jefui toată casa, tot nu mi-ar pricinui atâta neplăcere cât îmi pricinuiește un serviciu neîndeplinit ca lumea." Baptistin se înclină. Mai înțeles?" adăugă contele. Aduți toți camarazii, de la primul și până la ultimul, dar totul să rămână ca de obicei. Închideți doar obloanele de la parter și atât." Dar pe cele de la etajul întâi? Știi că nu le închid niciodată. Pleacă!" Contele porunci să-i se aducă masa în apartamentul lui și să nu fie servit decât de Ali. Mâncă la fel de liniștit și de cumpătat ca de obicei, iar după masă îi făcusem lui Ali să-l urmeze, apoi ieși prin portiță, ajunse în boa de buloni ca și cum s-ar fi plimbat, porni în mod firesc pe drumul spre Paris și amurgul îl găsi în fața casei din Champelize. Întreaga clădire era cufundată în întuneric. Doar o lumină slabă pâlpâia în căsuța portarului la vreo 40 de pași de clădire, după cum spusese Baptistin. Montecristo se rezemă de un copac și, cu privirea lui care arare or să înșela, cerceta aleea dublă, se uită cu luarea minte la trecători, apoi privi de-a lungul străzilor vecine ca să vadă dacă nu pândea cineva pe acolo. Peste zece minute se convinse că nu-l pândea nimeni. Atunci, pornind grabă spre portiță, urmat de Ali, intră repede și, prin scara de serviciu a cărei cheie o avea la el, pătrunse în dormitor fără să deschidă sau să miște o singură perdea măcar și fără ca portarul însuși să fi bănuit că locuința pe care o credea goală își regăsise stăpânul. Ajuns în dormitor, contele îi semn lui Ali să se oprească. Apoi trecu în camera de toaletă și o cercetă. Totul era neschimbat. Prețiosul birou se afla la locul lui cu cheia în broască. Monte Cristol încuie de două ori, loc se reîntoarse la ușa dormitorului, scoase veriga dubla a și reintră. În acest timp, Ali punea pe masă armele cerute de conte, adică o carabină scurtă și o pereche de pistoale cu două țevi una peste alta, la fel de bune pentru ochit ca și cele de tras la țintă. Astfel, înarmat, Contele ținea în mâini viața a cinci oameni. Se făcuse aproape nouă și jumătate. Contele și Alim în în grabă o bucată de pâine și băură un pahar cu vin de Spania. Apoi Montecristo dădu la o parte unul dintre pereții mobil care îi îngăduiau să vadă dintr-o daie între alta. El își ținea la îndemână pistoalele și carabina, iar Ali, stând în picioare alături, Ținea în mână una dintre acele securi arabe care nu și-au mai schimbat forma încă de pe vremea cruciadelor. a Printr-o fereastră a dormitorului, paralelă cu fereastra camerei de toaletă, Montecristo putea privi în stradă. Trecura astfel două ore. Se lăsase un întuneric de nepătruns și totuși, alii datorită naturii sale sălbatice și contele datorită fără îndoială unei însușiri dobândite, Deslușeau un beznă până și cele mai slabe clătinări ale arborilor din curte Lumina din căsuța portarului se stinsese de mult Se putea bănui ca atacul, dacă într-adevăr fusese plănuit un atac, avea să aibă loc prin scara parterului și nu prin vreo fereastră După părerea lui Monte Cristo, răufăcătorii voiau să ia viața și nu banii De aceea... Ei aveau să atace dormitorul, iar în dormitor aveau să ajungă fie prin scara dosnică, fie prin fereastra camerei de toaletă. Montecristo îl puse pe alii de pază la ușa scării, iar el rămase să supravegheze camera. Orologiul de la domnul invalizilor bătu ora 12 fără un sfert. Vântul de apus aducea odată cu răbufnirile lui umede sunetele lugubre ale celor trei bătăi. Când ultima bătaie se stinse, lui Monte Cristo îi se păru că aude un zgomot ușor, venind dinspre camera de toaletă. Acest prim zgomot, sau mai bine zis această scârțâitură, fu de o a doua, de o a treia. La cea de-a patra, contele știu la ce trebuie să se aștepte. O mână sigură și pricepută tăia cu un diamant cele patru laturi ale geamului. Monte Cristo simți cum îi zvâgnește inima din ce în ce mai tare. Oricât de obișnuiți cu primejdiile ar fi oamenii, oricât de bine ar ști ce pericole îi amenință, ei înțeleg totdeauna după zvâgnirile inimii sau după fiorii care străbat, deosebirea uriașă ce există între vis și realitate, între lucrul plănuit și lucrul înfăptuit. Cu toate acestea, Monte Cristo nu făcu decât un semn ca să-i atragă atenția lui Ali. Ali, înțelegând că primejdia venea dinspre camera de toaletă, se apropie cu un pas de stăpânul său. Monte Cristo abia aștepta să știe cu ce dușman și cu câți anume avea a face. Fereastra la care se lucra era tocmai în fața deschizăturii prin care contele privea în camera de toaletă. De aceea, el și-a ochii pe fereastră și văzu o umbră profilându-se mai întunecată decât întunericul. Apoi, unul dintre carourile geamului deveni cu totul opac, ca și cum cineva ar fi lipit o coală de hârtie deasupra și caroul se sparse fără să cadă. Prin deschizătura făcută se strecură un braț care căuta ivărul. Peste o clipă, fereastra se învârti în balamale și un om intră. Omul era singur. Îndrăzneți, pungaș, gândi Monte Cristo. În clipa aceea, el simțit cum Ali îi atingea ușor umărul. Montecristo se întoarse spre el. Ali îi arăta fereastra camerei în care se găseau și care dădea spre stradă. Montecristo făcu trei pași spre fereastră. El cunoștea nemaipomenită finețea simțurilor credinciosului său servitor. Și, într-adevăr, văzu încă un om desprinzându-se din dreptul unei porți și urcându-se pe un stâlp. Omul părea că vrea să vadă ce se petrecea în casă. Bun," își spuse Montecristo, sunt doi. Unul lucrează, celălalt stă la pândă." El îi făcu lui Ali să nu-l piardă din ochi pe omul din stradă și se reîntoarse la cel din camera de toaletă. Tăietorul de geamuri intrase și dibuia cu brațele întinse înainte. În cele din urmă că și dă seama de tot ce se afla în preajmă. Camera de toaletă avea două uși. Spărgătorul încercă să tragă zăvoarele. Când se apropie de ușa dormitorului, Montecristo crezu că are de gând să intre și își pregăti un pistol. Dar nu auzi altceva decât zgomotul zăvoarelor alunecând în inelele lor de aramă. Vizitatorul nocturn luase o măsură de prevedere și atâta tot. Neștiind nimic despre grija lui Montecristo de a înlătura verigile zăvorului, putea să se creadă acum ca la el acasă și să lucreze în liniște. Singur și nestingherit în mișcări, omul scoase din fundul buzunarului un obiect pe care contele îl zări. După ce puse obiectul pe o meșcioară, spărgătorul se îndreptă spre birou, pipăi în dreptul broaștei și observă că, împotriva așteptării sale, cheia lipsea. Dar tăietorul de geamuri era un om prevăzător și luase dinainte măsuri pentru asemenea cazuri. Contele auzi curând clinchetul fierului care se lovește de alt fier, iscat atunci când e mișcată legătura de chei fără formă, adusă de și chemați să deschidă o ușă. Șperaclelor acestora, spărgătorii le spun privighetori, fără îndoială, din pricina plăcerii de a le asculta cântecul nocturn, când cheile se lovesc de broască. Nu-i decât un hoț, zâmbi dezamăgit Montecristo. Dar omul, aflându-se în întuneric, nu-și putea alege un alta potrivită. Atunci el folosi obiectul pus pe măsuță, învârti un șurub și o lumină palidă și totuși de ajuns ca să se poată vedea, își îndreptă razele aurite pe mâinile și pe fața spărgătorului. Ia te uită, făcut deodată Montecristo, dându-se înapoi surprins. Este... Ali și ridică securea. Nu mișca, își ce de tot Monte Cristo. Lasă-se curea, n-am nevoie de arme aici. Apoi mai adăugă câteva cuvinte, vorbind și mai încet, căci oricât de slabă fusese exclamația sa de mirare, ea îl făcuse să tresară pe spărgătorul care rămăsese neclintit ca o statuie. Montecristo dădu o poruncă, iar Ali porni dată pășind pe vârfurile picioarelor și aduse dintr-un cuier un veșmânt negru și o pălărie triunghiulară. În acest timp, Monte Cristo își lepădă repede din gota, vesta și cămașa. La fâșia de lumină ce străbătea prin crăpătura peretelui, se putu vedea că poartă o tunică mlădioasă și fină din zale de oțel, de acelea dintre care, pe ultima, o purta se poate în Franța, unde nu se mai teme nimeni de pumnale, regele Ludovical XVI-lea, care își ferise pieptul de cuțit, dar își pierduse capul sub secure. Tunica de zale dispăru curând sub o sutană lungă, iar părul contelui fu acoperit de o perucă tunsă popește. Pălăria triunghiulară pusă peste perucă desăvârșit transformarea contelui în abate. Între timp, spărgătorul nemai auzind nimic, se ridicase și, pe când Monte Cristo își înfăptuia transformarea, el se îndreptă spre biroul la cărui broască începuse scârție sub privighetoare. Bun, mai ai câteva minute," șopti Montecristo, care fără îndoială că se bizuia pe vreun secret al biroului, necunoscut de spărgător oricât de iscusit ar fi fost el. De aceea se îndreptă spre fereastră. Omul din stradă pe care îl văzuse cățărându-se pe un stâlp, se coborâse și se plimba mereu de-a lungul străzii. Dar, lucru ciudat, în loc să se neliniștească din pricina celor ce ar fi putut veni fie dinspre Champelize, fie din foburgul Senonore, el nu părea preocupat decât de ceea ce se petrecea la conte, și toate mișcările lui n-aveau alt scop decât să-i ajute să vadă ce se petrecea în camera de toaletă. Deodată Monte Cristo își dădu o palmă peste frunte și lăsă să-i rătăcească pe buze un zâmbet tăcut. Apoi... Apropiindu-se de Ali îi șopti, stai aici, stai ascuns în întuneric și orice zgomot vei auzi, orice s-ar întâmpla, nu veni decât dacă te strig pe nume. Ali dădu din cap în semn că a înțeles și că se va supune. Atunci, Monte Cristo scoase dintr-un dulap o lumânare aprinsă și în clipa când spărgătorul era pe de-antregul ocupat cu descuiatul broaștei, el deschise încetișor ușa, Având grijă ca lumina pe care o purta în mână să-i cadă în întregime pe față Ușa se deschise atât de încet încât spărgătorul nu auzi zgomotul Dar spre marea sa uimire el văzut deodată camera luminându-se Spărgătorul se întoarse Ei, bună seara, dragă domnule Caderus, spuse Montecristo Ce n-ai aici la ora asta? Abatele busonii! strigă Caderus, și neștiind cum de ajunsese până la el apariția aceasta ciudată, fiindcă încuiase ușile, Caderus lăsă să-i cadă legătura de chei false și rămase încremenit și naucit. Montecristo se așeză între Caderus și fereastră, tăindu-i astfel spărgătorului îngrozit singura cale de fugă. Abatele busonii, repetă Caderus, Ați întindu-și ochii buimăciți asupra contelui Fără îndoială că abatele busonii, spuse Montecristo Abatele busonii în persoană și îmi face plăcere că mă recunoști, dragă domnule Caderus Asta dovedește că ai o memorie bună, fiindcă dacă nu mă înșel În curând se vor împlini 10 ani de când nu ne am mai văzut Calmul, ironia, puterea aceasta îl îngroziră peste măsură pe Caderus Abatele, abatele, șopti el, strângând din pumn și clănțănind din dinți. Ai vrut așadar să-l jefuiești pe Contele de Montecristo, Continuă pretinsul abate. Părinte, șopti ca de rus căutând să ajungă la fereastra pe care Contele i-o acoperea fără milă. Părinte, nu știu, vă rog să credeți, vă jur. Un geam tăiat, continuă Contele, o lanternă oarbă. O legătură de chei false, un birou pe jumătate forțat. E limpede ce căutai aici. Caderus se sugruma cu cravata. Căuta un colț unde să se ascundă, o gaură pe unde să dispară. Haide, spuse Montecristo, văd că nu te-ai schimbat deloc, domnule ucigaș. Părinte, fiindcă știți totul, atunci trebuie să știți că nu eu, ci carconta. Asta a fost recunoscut la proces, fiindcă nu m-au osândit decât la galere. Și ți-ai făcut toată osânda de te găsesc acum gata să începi alta? Nu, părinte, am fost eliberat de cineva. Eliberatorul tău a făcut un bun serviciu omenirii. Îi făgăduisem totuși, spuse Caderus, așadar, iar ai pornit pe vechiul drum, îl întrerupse Montecristo. Vai, da, suspină Caderus foarte neliniștit. Rău faci că reîncepi. Dacă nu mă înșel, din pricina asta ai să fii dat pe mâna călăului. Atâta pagubă, diavole, cum spun ștrengarii din țara mea. Părinte, am fost împins de ceva. Toți criminalii spun asta. Nevoia. Ea lasă, continuă Busonii disprețuitor. Nevoia te împinge să ceri de pomană să fure o pâine de la un brutar. Dar nu să spargi un birou într-o casă pe care o crezi nelocuită." Și tot din nevoie l-ai ucis ca să ai și banii și diamantul pe ergiu. atunci când ți-a numărat 45.000 de franci în schimbul diamantului pe care ți-l dădusem?" Iertare, părinte," gemu de rus, m-ați mai salvat odată, salvați-mă și a doua oară." Nu prea îmi vine. Sunteți singur, părinte?" întrebă Caderus împreunându-și mâinile, sau ați adus jandarmii să mă ia? Sunt singur," răspunse abatele, și tot mi-e milă de tine și te-aș lăsa chiar cu riscul noilor nenorociri pe care le-ar putea aduce slăbiciunea mea, dacă mi-ai spune adevărul." Părinte," strigă Caderus împreunându-și mâinile și apropiindu-se cu un pas de Monte Cristo, pot să spun cu adevărat că sunteți salvatorul meu?" Susții că te-a eliberat cineva de la ochnă? Pe cinstea meacă, da, părinte." Cine?" Un englez. Cum îl chema?" Lordul Wilmore." Îl cunosc. Am să-mi pot da seama dacă minți." Părinte, vă spun adevărul curat." Englezul acela te ocrotea așadar?" Nu pe mine, ci pe un tânăr corsican legat în același lanț cu mine." Cum se numea tânărul corsican?" Benedetto." Ăsta e un nume de botez. Nave altul, era copil găsit. Așadar, tânărul a evadat împreună cu tine? Da. Cum ați făcut? Lucram la Senmandrie, lângă Tulon. Cunoașteți Senmandrie?" Îl cunosc. Ei bine, în timp ce toată lumea dormea de la amiază până la unu, ocnași care își fac siesta. Să mai zică cineva că o duc rău, flăcăie ăștia." Ce să-i faci?" răspunse Caderus. Nu poți munci într-una. Doar nu suntem câini." Norocul câinilor," spuse montecristo. Cristo. Așadar, pe când ceilalți se odihneau, noi ne-am depărtat un pic. Ne-am tăiat cătușele cu o pilă trimisă de englez și am scăpat înotând. Ce s-a întâmplat cu Benedetto?" Nu mai știu." Ar trebui să știi totuși." Zău că nu mai știu." Ne-am despărțit." Și, ca să dea și mai multă greutate cuvintelor sale, Caderus se mai apropie cu un pas de abatele care stătea nemișcat, mereu calm și întrebător. Minți," spuse abatele Busoni cu un ton nespus de autoritar. Părinte!" Minți, Benedetto ți-e încă prieten și poate că te servești de el ca de un complice." Părinte!" Cum ai trăit de când ai părăsit tulonul?" Răspunde!" Cum am putut? Minți!" spuse a treia oară abatele cu un accent și mai poruncitor. Caderus îl privi îngrozit. Ai trăit cu banii pe care ți a dat el." Așa e!" mărturisit Caderus. Benedetto a ajuns fiul unui mare senior." Cum putea să ajungă fiul unui mare senior?" Copil din flori." Și cum îl cheamă pe senior?" Contele de Montecristo." E chiar acela în a cărui locuință ne găsim." Benedetto, fiul contelui?" întrebă Montecristo, mirat la rândul său. Drace, trebuie să cred așa din moment ce contele i-a găsit un tată fals, i-a făcut un venit de patru mii de franci pe lună și îi lasă 500.000 de mii de franci prin testament." Așa," făcu abatele care începea să înțeleagă. Și până una alta." Ce nume poartă tânărul?" Se numește Andreea Cavalcanti." Va să zic că e tânărul pe care prietenul meu, Contele de Monte Cristo, îl primește în casă și care se va însura cu domnișoara Danglar?" Întocmai." Și tu, îndurea statică, losule, tu care îi cunoști viața și mărșăviile? Păi, de ce ați vrea să-l împiedic să ajungă cineva?" se miră ca de rus. Adevărat, nu trebuie să-l previi tu pe domnul Danglar." Am să-l previn eu. Să nu faceți asta, părinte. De ce nu? Fiindcă o să ne pierdem pâinea. Și, crezi că pentru a păstra pâinea unor ticăloși ca voi, am să mă fac tăinuitorul vicleniei voastre, complicele crimelor voastre? Părinte, spuse Caderus apropiindu se și mai mult. Am să-i spun totul. Cui? Domnului Danglar. Pe toți dracii!" strigă Caderus, scoțând un pumnal de sub haină și lovindu-l pe conte în plin piept. N-ai să spui nimic, popă!" Spre marea uimire a lui Caderus, pumnalul, în loc să pătrundă în pieptul contelui, alunecă de parcă s-ar fi tocit. Și în același timp, contele prinse cu mâna stângă încheietura ucigașului și o răsuci cu atâta putere, încât cuțitul scăpă din degetele înțepenite... Iar Caderus scoase un strigă de durere Dar Monte Cristo, fără să se oprească la auzul strigătului, răsuci și mai departe încheietura banditului până ce cu brațul scrântit, acesta se prăbuși mai întâi în genunchi, apoi cu fața la pământ Montecristo Cristo îi apăsă piciorul pe cap și îi spuse Nu știu ce mă oprește să-ți fărâm țea losule Iertare, iertare, strigă Caderus Monte Cristo și retrase piciorul. Ridică-te, porunci el. Caderus se ridică. Drace, ce mai pum ne aveți, părinte? Făcu el frecându-și brațul amorțit de cleștele de fier care îl strânsese. Drace, aveți niște pum? Tăcere, Dumnezeu mi-a dat puterea să îmblânzesc o fiară crudă ca tine. Eu lucrez în numele Domnului. Amintește-ți asta, ticălosule, și află că dacă te cruți în clipa de față, E tot ca să fac voia Domnului. Uf, gemul Caderus îndurerat. Ia pana și hârtia și scrie ce-am să-ți dictezi. Nu știu să scriu, părinte. Minți, ia pana și hârtia. Caderus, stăpânit de puterea aceasta superioară, se așeză și scrise. Domnule, omul pe care îl primiți în casa dumneavoastră, și căruia i-ați hărăzit-o pe fica dumneavoastră, e un fost ognaș scăpat odată cu mine din ochna de la Tulon. Acolo el avea numărul 59, iar eu aveam numărul 58. Numele lui era Benedetto, dar nici el nu știe cum îl cheamă cu adevărat, fiindcă nu și-a cunoscut niciodată părinții. Semnează, continuă contele. Așadar, în vreți pieirea? Dacă ți-aș dori pieirea dobitocule, te-aș târâ până la primul post de poliție. De altfel, atunci când răvașul tău va ajunge la adresă, pe semne că tu nu vei mai avea de ce te teme. Semnează, deci! Caderus semnă. Și acum, adresa. Domnului baron Danglar, banchier, strada șose Dantan. Caderus scrise adresa. Abatele l scrisoarea. Acum e gata, spuse el, pleacă. Pe unde? Pe unde ai venit? Vreți să ies tot prin fereastra asta? Ai știut să intri prin ea. Vă gândiți să-mi faceți vreau un rău, părinte. Dobitocule, la ce vrei să mă gândesc? De ce nu-mi deschideți ușa? La ce bun să-l trezim pe portar? Părinte, spuneți-mi măcar că nu-mi doriți moartea. Nu vreau decât ce vrea Dumnezeu. Jurați-mi că nu o să mă loviți când am să cobor. Negiobule, lașule! Ce aveți de gând să faceți cu mine? Asta te întreb și eu. Am încercat să fac din tine un om fericit și n-am făcut decât un ucigaș. Părinte, se rugă Caderus, mai încercați o dată. Fie, răspunse Montecristo. Ascultă. știi că eu îmi țin cuvântul. Da. Răspunse Caderus, dacă ajungi acasă nevătămat, în afară de dumneavoastră, de ce m-aș mai teme? Dacă ajungi acasă nevătămat, părăsește Parisul, pleacă din Franța și oriunde te vei afla, cât timp te vei purta cinstit, am să-ți trimit o pensioară. Căci dacă ajungi acasă nevătămat, atunci, atunci, întrebă Caderus înfiorându-se. Atunci am să cred că Dumnezeu te-a iertat și am să te iert și eu. Pe cât e de adevărat că sunt creștin, băigui Caderus dându-se înapoi, pe atât mă faceți să mor de frică. Hai pleacă, îi spuse Monte Cristo arătându-i cu degetul fereastra. Caderus, necrezând încă pe deplin înfăgăduia la dată, trecu prin fereastră și puse piciorul pe scară. Acolo se opri tremurând. Acum coboară! Îi spuse abatele încrucișându-și brațele Caderus începu să înțeleagă că n-avea de ce se teme Din partea abatelui și-i Atunci contele se apropie cu lumânarea în așa fel Încât se putea zări dinspre șampelize Cum un om cobora fereastra luminat de un alt om Ce faceți, părinte?" Întrebă Caderus Dacă trece o patrulă?" Și-i suflă în lumânare Apoi continuă să coboare dar numai când simți pământul grădinii sub tălpi, se liniști pe deplin. Monte Cristo se reîntoarse în dormitor și, aruncând o privire grăbită dinspre curte spre stradă, îl văzu mai întâi pe Caderus care, după ce coborâse, făcea ocolul grădinii și se ducea să-și proptească scara de marginea zidului ca să iasă printr-un alt loc decât acela pe unde intrase. Apoi, uitându-se în stradă, îl văzu pe omul care părea că așteapta alergând de-a lungul străzii și așezându-se chiar sub locul pe unde avea să coboare Caderus. Caderus urca scara încet. Ajuns pe ultimele trepte, își trecu capul pe deasupra zidului ca să se încredințeze că strada era cu desăvârșire pustie. Nu se vedea niciun om, nu se auzea niciun zgomot. Orologiul domnului bătu ora unu. Atunci, Caderus încălecă pe coama zidului și, trăgând scara, o trecu de partea cealaltă, apoi început să coboare, sau mai degrabă să alunece de-a lungul treptelor, manevră îndeplinită cu atâta iscusință încât se vedea cât de colo că era deprins cu ea. Dar odată pornit să coboare, nu se mai putu opri. Zadarnic văzu un om repezindu-se din umbră în clipa când ajunsese la jumătatea drumului. Zadarnic văzu un braț ridicându-se în clipa când atingea pământul. Înainte de a se putea apăra, brațul ridicat îl lovi în spate cu atâta furie, încât el dădu drumul scării strigând. Ajutor! O a doua lovitură îi pătrunse aproape imediat în pântece și cade rus se prăbuși strigând. Săriți, mă omoară! Și, în sfârșit, pe când se zvârcolea în țărână, Ucigașul îl apucă de păr și îi mai dădu o lovitură de cuțit în piept. Caderus voi să strige și de data aceasta, dar nu izbuti decât să geamă și, gemând, lăsă să curgă trei șuvoaie de sânge izvorâte din cele trei răni. Văzându-l că nu mai strigă, ucigașul îi răsuci capul ținându-l de păr. Caderus avea ochii închiși și gura strâmbată. Ucigașul îl crezu mort. Îi dădu drumul și dispăru. Atunci cade rus, simțindu-l că se depărtează, se ridică într-un cot și, cu o voce sfârșită, strigă făcând un ultim efort. Ucigașul, mor! Săriți, părinte, ajutor!" Strigătul lui înfricoșător străpunse în nopții. Ușa scării dosnice se deschise, apoi se deschise portița grădinii și ali împreună cu stăpânul său, Purtând torțe aprinse, venirea în fugă spre muribund. Capitolul 6 Mâna lui Dumnezeu Caderus continua să strige cu voce jalnică. Părinte, ajutor, ajutor!" Ce s-a întâmplat?" întrebă Montecristo. Ajutor!" repetă Caderus. M-a ucis!" Iată-ne, curaj!" S-a sfârșit. Ați sosit prea târziu! Ați sosit ca să mă vedeți dându-mi sufletul! Ce lovituri! Cât sânge!" Și cade de rus leșina. Ali și stăpânul său îl ridicară și îl duseră într-o odaie. Acolo, Monte Cristo, îi făcu semn lui Ali să-l dezbrace pe rănit și cercetă cele trei răni cumplite ale nenorocitului. Doamne," spuse el, răzbunarea ta se lasă uneori așteptată. Dar cred că atunci coboară și mai deplină din cer. Ali își privi stăpânul ca și cum ar fi vrut să-l întrebe ce trebuia să facă. Dute și caută-l pe domnul procuror regal Vilfor, care locuiește în foburgul Senonore. Adu-l aici. În drum trezește-l pe portar și trimite-l după un medic. Ali se supuse și îl lăsă pe falsul abate singur, la căpătâiul lui Caderus, care încă nu se trezise din leșin. Când nefericitul deschise ochii, Contele așezat la câțiva pași de el, îl privea cu o expresie de pioșenie întunecată, în timp ce buzele îi se mișcau părând că murmură o rugăciune. Un medic, părinte, un medic!" gemu rus. Am trimis să aducă unul!" răspunse abatele. Știu că e zadarnic și că nu o să mai scap cu viață, dar poate că va putea să-mi dea puteri și voi avea timp să fac o declarație." În legătură cu ce?" Cu ucigașul meu. Îl cunoște așadar? Cum să nu-l cunosc? Da, îl cunosc, e Benedetto. Tânărul Corsican? El însuși. Prietenul tău? Da, după ce mi-a dat planul casei contelui, nădăjduind fără îndoială că-l voi ucide și că va rămâne astfel moștenitorul lui, sau că voi fi ucis și va scăpa de mine, m-a așteptat în stradă și m-a asasinat. Când am trimis după medic, am trimis și după procurorul regal. Are să vină prea târziu, prea târziu, rus. Simt că mă părăsesc puterile. Așteaptă, îi spuse Montecristo. Contele ieși și se reîntoarse după cinci minute aducând o sticluță. Ochii muribundului, îngrozitor de fix, nu părăsiră nicio clipă tot timpul cât lipsise Montecristo, Ușa prin care simțea din instinct că îi va veni ajutor Grăbiți-vă, părinte, grăbiți-vă! Simt cum mă cuprinde iar leșinul Munte Cristo se apropie și turnă pe buzele învinețite ale rănitului Trei sau patru picături din licoarea aflată în sticluță Caderu softă Mi-ați turnat viață, spuse el Mai dați-mi, mai dați-mi Două picături mai mult te-ar ucide îi răspunse abatele. Dar veni odată cineva să-l pot denunța pe Ticălos. Vrei să-ți scriu eu declarația? Tu ai să semnezi. Da, da, răspunse Caderus, ai cărui ochi luceau la ideea acestei răzbunări îndeplinite după moarte. Montecristo scrise. Mor, ucis de corsicanul Benedetto, care a stat în lanțuri împreună cu mine la Toulon și avea numărul 59. – Grăbiți-vă, grăbiți-vă, strigă Caderus, altfel n-am să mai pot semna. Montecristo intinse pana. Rănitul își adună ultimele puteri, semnă și recăzu pe pat, îngăimând. Restul îl veți povesti dumneavoastră, părinte. Veți spune că și-a luat numele Andreea Cavalcanti, că locuiește la hotel de prins, că... – Ah, doamne, doamne, mor! – și Caderus leșină pentru a doua oară. Abatele îi dădu să respire mirosul licoarei, rănitul deschise iar ochii. Dorința de răzbunare nu l părăsise nici în timpul leșinului. O să spuneți toate, nu-i așa, părinte? Toate și încă ceva în plus. Ce o să spuneți? Am să spun că ți-a dat fără îndoială planul casei acesteia nădăjduind că vei fi ucis de conte. Am să spun că l-a prevenit pe conte printr-o scrisoare. Am să spun că, deoarece Contele lipsea, am primit eu scrisoarea și am vegheat așteptându-te. Și o să fie ghilotinat, nu e așa? întrebă Caderus. Îmi făgăduiți că o să fie ghilotinat? Mor cu de asta. Ea mă ajută să mor. Am să spun că a venit după tine, continuă Contele, că te-a pândit tot timpul. Că atunci când te-a văzut ieșind, a dat fuga în locul unde avei să cobori și s-a ascuns acolo. L-ați văzut dumneavoastră? Adu-ți aminte cuvintele mele. Dacă te întorci acasă nevătămat, am să cred că te-a iertat Dumnezeu și te voi ierta și eu." Și nu m-ați prevenit?" strigă Caderus încercând să se ridice în coate. Știați că am să fiu ucis când voi ieși de aici și nu m-ați prevenit?" Nu." Fiindcă în mâna lui Benedetto vedeam dreptatea lui Dumnezeu și aș fi săvârșit o nelegiuire împotrivindu-mă intențiilor providenței. Dreptatea lui Dumnezeu, nu mai vorbiți de ea, părinte. Dacă ar exista o dreptate a lui Dumnezeu, știți mai bine ca oricine că există oameni care ar trebui pedepsiți și nu sunt. Răbdare, spuse abatele cu un glas care îl înfioră pe muribund. Răbdare! Răbdare! Caderus îl privi mirat. Și apoi, urma abatele, Dumnezeu e milostiv pentru toți, așa cum a fost și pentru tine. Înainte de a fi judecător, el este tată. Va să zică, dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Întrebă Caderus. Dacă aș fi avut nenorocirea să nu cred până acum, răspunse Montecristo, aș crede acum, uitându-mă la tine ca de rusă își ridică pumnii crispați spre cer. Ascultă, îi spuse abatele, întinzându-și mâna spre rănit ca și cum ar fi vrut să-i poruncească credința. Iată ce a făcut pentru tine, Dumnezeu acesta pe care refuz să-l recunoști în clipa cea de pe urma a vieții tale. Ți-a dat sănătate, putere, o muncă sigură și chiar prieteni. În sfârșit, ți-a dat viața așa cum trebuie să o aibă omul ca să fie blând, cu liniștea și conștiința îndeplinirii dorințelor lui firești. În loc să folosești darurile Domnului, atât de rar hărăzite de el pe deplin, tu iată ce ai făcut. Te-ai lăsat pradă trândă viei, beției, și în beție ți-ai trădat unul dintre cei mai buni prieteni. Ajutor, strigă Caderus, n-am nevoie de popă, ci de medic. Poate că nu sunt răni de moarte, poate că n-am să mor încă, Poate că mai e vreo nădejde de descăpare. Ești atât de grav rănit încât fără cele trei picături de licoare pe care ți le-am turnat adineaori, ți-ai fi dat sufletul până acum. Deci, ascultă-mă! Ce preot ciudat sunteți dumneavoastră, care îi deznădăjduiți pe muribunzi în loc să-i consolați! Ascultă, continua batele, când ți-ai trădat prietenul, Dumnezeu a început nu să te lovească. Ce să te prevină ai sărăcit și ai flămânzit ți-ai petrecut invidind pe alții o jumătate din viață pe care ți-o puteai petrece dobândind și te-și gândeai la crimă dându-ți ție însuți scuza necesității când Dumnezeu a făcut o minune cu tine când Dumnezeu prin mâinile mele ți-a trimis în sărăcia ta o avere strălucită pentru tine nefericitule care nu avusese niciodată nimic dar bogăția neașteptată, nesperată, uluitoare, nu ți-a mai ajuns din clipa când a fost tata. Ai vrut să o dublezi. Prin ce mijloace? Printr-o crimă. Și ai dublat-o. Atunci Dumnezeu ți-a smuls-o, dându-te pe mâna dreptății oamenilor. Nu eu am vrut să lucid pe evreu, gemuca de rus, car conta e de vină. Da, spuse Montecristo. Și tot Dumnezeu, mereu milostiv, de data asta n-am să spun drept, căci dreptatea lui te-ar fi ucis. Tot Dumnezeu, mereu milostiv, a îngăduit ca judecătorii să fie mișcați auzindu-ți cuvintele și să-ți lase viața. Pe naiba, ca să mă trimită la ognă pe viață. Frumoasă milostenie! Milostenia asta, ticălosule, ai privit-o ca atare atunci când ți-a fost făcută. Inima ta lașă, care tremura în fața morții, a zvâgnit de bucurie când ți s-a anunțat rușinea pe viață, fiindcă și tu ți-ai spus ca toți ognașii. Ogna are o poartă, pe câtă vreme mormântul n-are niciuna." Și aveai dreptate? Căci poarta asta ochnei ți s-a deschis într-un fel cu totul neașteptat." Un englez vizitează tulonul. El jurase să scoată doi oameni din ticăloșie." Alegerea lui cade asupra ta și a celui de lângă tine. O a doua bogăție coboară din ceruri asupra ta și îți regăsești totodată și banii și liniștea, poți să reîncepi să trăiești viața tuturor oamenilor, tu care fuseseși osândit să trăiești viața ocnașilor. Și atunci, nelegiuitule, atunci începi să-L mânii pe Dumnezeu pentru a treia oară. N-am destul, îți spuneai când aveai mai mult decât și vreodată și să vârșești o a treia nelegiuire fără rost, fără scuză. Dumnezeu nu te-a mai răbdat și te-a pedepsit.